Не хотіла оплакувати свого гетьмана живим. Трималася з гідністю, Моручка дивилася, як я сідаю на коня, як підбираю повіддя і поправляю шаблю, але в темних її очах стояв чи то докір, чи благання, чи страх. А тоді спалахнув у німий крик. Ні, ні, ні, не їдь, не кидай мене, без тебе лише горе. Аж я злякався, щоб той крик не вирвався на зоні і мерщію дарив коня. О, бідолашна, серця свого не жорбою. журбою. В супереч долі ніхто до Аїду мене не спровадить. Але й судьби, я гадаю, ніхто із людей не уникне, чи боягуз, чи відважний, якщо вже на світ народився. Примітка. Гомер, Одіссея, переклад, Тена. І там, на валах з Баревських, коли рвався я наперед, своїми козаками наєдважнішими стояв мені в очах той темний крик Матрончин. І страх обіймав мене не за себе, а чомусь за неї, все за неї. Козаки заступали мене від шляхецьких куль, кричали стурбовано, Батьку, поберігся, б, самі впораємось!» До пали панів то вже не виприснуть, Тут і мі смик, тут і мігак. А я вспокою їх, як міги не відступав, Дітки, гетьмани в битвах не гинуть, гетьманів убиває некуля й меч, а хіба що злоба? З вами ж хочу бути, аби захистити всіх вас, поконавши панів малою кров'ю. Не рад, аби яка душа людська згинула, але я дне стебло трави, шкода говорити. Вояк у шляхетському таборі цього разу скупчився твердий. Бився мужній за пекло. Я збагнув уже першого дня, що іграшки будуть затяжливі. А збагнувши, вспокоївся. Нічим не нагадував того описаного злою рукою гетьмана, який, нібито допавши до свого намету, речав, як дикий звір поранений. Де ро жупан на грудях, калічує собі лице, губи мав по синілі, під борами бив у землю, Коли руками шарпав чеприну, кричав горілки. А, яка марнота вимисло. Коли лється об людська кров, Втихаєш щонайбільший гнів. Люпитися можна на зрадників, ми ж не мали їх поміж себе. Уже всі вони опинились по той бік валів з Симком Забуцьким, що втік ще перед пілявцями з на шиї, як пес. Один невдалий штурм, який одна невдала битва, що не означають програної війни. А я мав намір вигравати не битви, а війну велику. Тож зготовився до цього передо всім витривалістю і камінним терпінням, і менш за все нагадував козачка метаного фурією. Хотілося б панство бачити мене таким, та дарма. Той вечір у кровілость, і в тяжкому ніби камінному дощі не видавалося нам ні легким, ні обнаділивим надто. І коли зібралися в моїм простім але просторі меті старшини і полковники, то справді крикнув я джурам горілки, хоч Муркнув мені над вухом Виговським, щоб я не пив, бо хан може прислати за мною. Він, мовляв, не любить грилчаного духу. «І ти з нами вип'єш, панописарю?» – гукнув я. «А як хан захоче нас збачити, то його почастуємо. Обставилося ми тут ажон яким вишруханим товаристом. За вами сам князь Яромович Нелецький з панством вельможним». Біля нас великий хан іслам Гірей. Відлюблена поспішала його величність, король Ян Казимир. З Литви міриться вдарити в гніздо козацьких в Київ гетьман Литовський Януш Родзивіл. Як ти казали дровні, кондиція синок кванон», або ж по-нашому, отже, тут сук, та й годі. Склика вас для ради і поради. Бо стояння може бути тяжке і затяжливе. Щоб сказав нам, отче Федоре, Мій сповідник, який тепер нечасто І приступити міг до мене, зітхнув. Рабів, Божих не губи геть мене. І до штурму марного не пхай, Докинув Матвій Гладкий, полковник Миргородський. Валами панів треба обставити, Спокійно мовив Богун, І не докучати підкопами та ріжними фартелями. «Та які вали, які вали!» — зірвався з місця ничай. «Вдарити на них завтра в й побрати, як мокрих курей!» «Як мокрих мишей!» — зароготав Чорнота. «Вже лалі, темно лице, позирав то на мене, то на полковників. Стиснути їх треба так, щоб у жмені вмістилися, і щоб сироватка потекла», — сказав він спокійно із спокійною злістю. «Я вже коли і як?» — рішає Гетьман. Ще лежали непоховані Морозенко і Бурляй, а мої полковники рвались до нової битви, що принесе нові смерті, може, і полковницькі. Діти нерозумні, а я їхній батько так само нерозумний. Привіз сюди мавану всю Україну, щоб спливала вона кров'ю на цих високих валах під шляхетськими кулями й гарматами. Проте Януша Радзивіла, який спускався по Дніпро з Верхів'ю, щоб добратись, може, й до Києва, послав свого давнього рятівника Керечейського та Ілю Голоту. Але не порятували вони ні Києва, ні самих себе. Голота загинув під загалем Коломозера в битві з корогами Вінцента Госевського, а Кречевський нефортунно сточив битву з самим радзівілом підлоєвом на Дніпрі. Козакам довелося відступати, вони кинулися в плав через річку.